Olle Oljud Hej Hej Olle Itzakson sitter här mitt emot mig, äntligen Ja, äntligen Vad vi har längtat <laughs> alltså, vi har pratat så himla länge om att du ska vara med Ja, flera år nu och nu, nu händer det <laughs> Flera den år, är det är <laughs> helt sjukt <laughs> Hur länge har du kört den här radiogrejen? Um, i, ja, vad blir det? I februari så blir det tre år Sjukt Ja Kan man hålla på så länge med något sånt här Så länge det är intressant, så länge det finns musik och det är roligt så absolut Ja jag tycker fortfarande att det är svinmysigt att bara få göra den här grejen Så att sitta ner med någon och babbla och lyssna på gårlåtar Så man inte riktigt hinner med, eller man gör inte det Ibland på klubben Nej. pratar man, oh, shit har du hört den här ja. låten eller någonting, Men aldrig på så här vad man egentligen känner och tycker och tänker om musiken som man gillar så mycket Det är ju mitt bästa sätt att umgås Och nu får man liksom haffa folk som man gillar och tvinga dem att sitta och bra ner <tid> med. Är det. Uh, Hur känner vi varandra? Från klubbsvängen Ja, säkert. klubbsvängen på något vänster Men det känns som att vi har känt varandra ganska länge ja. Jag vet inte riktigt ja. hur eller varför eller när men... Och ja. folk, folk känner ju dig som DJ såklart Men ja. numera också som eh, Studio Barnhus eh, Regular höll på det? Ja, member Jobbar ja. med Studio Barnhus vad är, din, vad är din roll på vår favorit vi har jag, alltså vi har inte riktigt roller så där utstakade på pappret Men eh, någon form av allt alltid allo som eh, hjälper våra tre konstnärer Peter Axel och Koko att styra det här skeppet mm. Som är superroligt Ja, uh, jag, de, jag tänker att de inte skulle klara sig en sekund utan det. <laughs> Jo, då, jo då, de har klarat sig i många år innan mig så. Ja du, du är här för att bjösta på massa goda studiebarnhusgrejer, mm. så nice. Jag vågar knappt fråga om du skulle ta med dig några, men <laughs> det, det, det blev utdelning kan vi säga. Ja. All, alla borde sitta som på nålar och lyssna på det här. Uh, men vi måste börja med en mysesak. Ja, <laughs> jag har tra så trakasserat, Olle, uh, om en mix som du gjorde. Det var en live, du, du hade liksom spelat någonstans i, i Japan, nej? Ja, jag och um, Axel. Ja. Från Studio Barnhus var på en liten Japan-turné. Mm. Och då spelade vi på Womb. Jag spelade i ett rum och Axel på stora rummet. Och då... Är det någon superlegendarisk Ja, Womb är en stor... Klubb. Kanske... Ja, jag skulle kunna säga den... stor... mm. Men det är en stor klubb i, i Tokyo. Mm. Som är jätterolig att vara på. Och där fick vi spela. Och då spelade jag in den här mixen. Ja. En live-mix helt enkelt. en bra mix hela. Mm, jag, jag har liksom fastnat för en låt i den och så här, som jag måste så här gå tillbaka till hela, hela tiden. Och så har jag kommenterat på Soundcloud. Ja. Mässat Olle på Soundcloud. Verkligen terroriserat dig på Facebook flera gånger. Och bara, hallå, kan du kolla upp den här jävla låten? Vad är det för något? Och, och du har liksom inte riktigt vetat det själv. Nej, eller? det värsta var ju att jag brukar ha på alla mina låtar vad jag spelar, Men just den låten visste jag faktiskt inte. Nej. Och jag har också börjat leta. Och det här var ju... Maje jag spelar där. får mm. inte kommit på vilken låt Funks idag. Vill lyssna? Yes. Vi behöver inte spela hela den här, men han var den är god. Den är misy. Som du sa, lite tuntig sådär, men mysig på något sätt den, den är, den är nästan knorrig och lite funky på något sådär så sätt. så kommer pa panflöjten. Panflöjten, det är ju det, och det. är också så kul att jag har liksom försökt så googla panflöjtshausen. <laughs> och bara nej, det går inte. Synthesizer panflute soft house Och jag har ingen aning vart den kommer ifrån <laughs> Jag vet inte vart jag har fått den eller om den är släppt eller kanske jättegammal Ja men precis, det kanske låter sitter... inte om ni... Om, om ni vet någon, någon där ute som lyssnar om någon vet vad det här är så <laughs> mejla <-maila> igen nu <laughs> Det är i alla fall Julian Mendes mm. uh, och låten heter Love's Over sågligt, ja, det var oh. en, en glad pamphlöjslåt så mysigt. alltså jag är så glad nu över att jag har den här filen och bara get, kommer gretta mig hela, hela veckan. <laughs> vad, är, det, är det här representativt för sånt som du brukar spela? Spela bara Planfleet. Ja, alltså, de kallar mig Planfleet <laughs> Nej, alltså, det, det är så svårt att säga exakt vad man vad man representerar så där. för jag det blir lätt att jag blandar alla olika genrer ah. fram och tillbaka. Ibland är det stenård, techno mm. och ibland är det någon mysigare sån här vib. Det beror lite på. Som DJ tycker jag man, det är bra om man kan blanda upp det och ta se den din kommer Om man spelar i en bar eller på ett lugnt ställe. Då ska man inte, ja. eller ska och ska, vad är my to säga Men så tycker jag. Ja, men jag fick jag förknippar i alla fall dig väldigt mycket med just det här ganska gosig... Go house på något sätt. Det känns som att vi, vi ska med spela... Kör du Nej, house. det är ju min, favorit, min favoritgenre. <laughs> det är ju det bästa. Men jag, jag tänker att det blir ganska mycket sånt idag. Ja, och, det det, och det känns så, melodier. så skönt. Vi, vi, ska, vi ska spela en annan låt som du har tagit med dig. Mm. Eh, med en kille som jag såg på trädgården i somras. Och blev helt uh, blown away av hans live-set. Harald. Harald Björk. Ja. Alltså fan var det var bra. det var ju samma kväll som Studio Barnhus körde någon slags label. Ja precis, det var en daytime session med Studio Barnhus och många av våra, vad ska man säga, affiliated. Tateds. Affiliateds. Så ja, Harald är en bra kompis som gör helt fantastisk musik som vi kommer då släppa i höst. Ja, det var kul. För det har dröjt ett tag nu. Sen har han gjorde någonting... Uh, eget, eller hur? Ja, han har ju sitt egna label också, men det här blir det första på um, Studio Bonus. Mm, Men det här är en, en remix. Uh, ja, utav Susan Croft. Croft. Uh, sabor latino. Sabor, åh. Vi Ja? Så mjuk och god. Alltså Harald i vårt hjärta. Ber berätta lite mer för de som inte vet vem Harald Björke är. Harald Björk är en Stockholmsproducent. Oj, är Ja, hör du mig? Ja, <laughs> Harald Björk är en Stockholmsproducent som är barndomskamrat med Peter från Studio Barnhus. Mm -hmm. Na Nacka kille mm. som har gjort musik i många, många år. Mm. Om jag in... Nu ska vi se så att säga. Jag tror att det heter Krangland Broadcast. Hans egna label. Får vi kollar upp ordentligt, det borde jag kunna. Jo, men det, det ja. låter rätt. Ja. Jag har gjort, som sagt, musik jättelänge. Ja. Och är väldigt dansfin. Det du nämnde innan, där när han körde live, då tycker jag han är sitt, i sitt esse. Alltså, det var helt magiskt. Jag ja. är så sugen på att höra honom igen ja. i en sån Den liksom, miljön, situation. Liksom, ja. Och det känns väl som att han också har varit en sån doldisk favori. Eller så att det är mm. många som håller honom högt som mm. en live-artist ja, uh, live som jag har fattat där. Så peppad på att höra mer. Mm. Kul. Kommer, att, äh, det kommer en sjua och en ep okay. här framöver. Nice. Mm. Jag har lovat att inte fråga om några så här släppdatum. <laughs> det, <laughs> det, <laughs> det kommer ju. <laughs> det ska man aldrig göra. För det, är bara, det är tråkigt. Är det lite mystik också. Det Aa. kommer under Var, hur, hur svårt är det att liksom, distribuera och mm, skicka ut musik liksom, i, i världen? Nu har jag bara varit med i, med i med. ett år. Mm. Um, och det som har hänt som du kanske också har hört eller alla ni som lyssnar, det är att det är många storlevelar som har berätt, eller vill trycka upp pressa vinyl nu. Så då är det ganska långa väntetider på pressing mm. Det finns inte så många kvar. Vi har en ganska bra Deal och relation med våran Dels distributörer i Tyskland Och det uh, pressing plantet som de använder mm. rand Men det är lite olika, finns det inte tidigare så Går man till någon annan, så det brukar gå ganska bra ah. det, är inte, det är inte jättesvårt Vi kommer få höra musik Ja oh, gud ja, <laughs> gud ja. Det Här är en låt som, uh, som jag tycker är så jävla fet mm. uh, Såhär speldose Speldose musik <laughs> Throwing Snow, gillar honom? Ingen aning, men jag är jättespänn Speldose musik Ja mer. Thank <music> you. Alltså jag älskade verkligen det här. Ja. Jag tyckte det var super, super nice. Gud vad roligt. Och att jag fick spela nummer. någonting för dig som inte du har haft. Jag trodde inte jag skulle ske. Alltså, kanon. Jag fick lite så fortett-vibbar. Ja. Det är något ja, lite... som puttrar dig bakom och det går framåt. Det och... är lite avvik liksom från Storbritannien. Alltså mm. Det här är London-dud, Throwing Snow, som brukar låta ganska, liksom, ganska svår ändå. Ja. Det här, det här var jag super bara... nice just en sån låt som du kan lägga i nästan vilket läge som helst också ja. så Peak time och den kommer låta fantastiskt. Men också bara ligga och puttra i en ja, men, fin va? engelsk bar I don't know Ja, ja men det är så himla maxar också i alla ja. ljuden Men lyckats ändå hålla sig så här snygg liksom. ja, Supernice Gud vad, vad kul att du gillar det mm. eh, Xima, X-E-M-A, den Xima. låten Får du kolla upp? Ja, jag får jag lägga det. på minnet Ja, så Um, jag blev lycklig när du skickade den här mappen med låta jättelågen Axel Bomman. Ja. <laughs> <Ja>, Axel <laughs> Bommans spår och jag bara skit här ändå jag har Det här måste vara någonting nytt Ja, det lite nytt. Det, mm. det kommer komma ett litet nytt projekt från Axel En en sublabel till Studio Banu som What? Ja, ah, visst. Som um, han kommer skicka ut lite mer låtar från sig själv. Och sån han kanske remixar och lite sånt som han vill. Och det kommer förmodligen heta, eller det kommer heta Barnbarn. Gulligt. Mm, ett litet barnbarnprojekt till Axel. Men vilket bra skop du har med dig. Ah. Vi gillar, gillar premiärer. Vi gillar liksom ah. eh, breaka nyheter. Eh, men vad mysigt. Vad... Ja, det kommer att bli bra För han, den kan gör så mycket bra musik. Så det borde hela världen få höra. Mm. Var, när hörde du Axel för första gången? Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer väldigt tydligt ihåg det faktiskt. Um, på Obaren för typ åtta år sedan. Obaren inne i Sturehov i Stockholm. Mm. Uh, och han hade en på liten as på Stureplan. Ja visst. Och den här karismatiska herren kom in med <laughs> ett linne och en jättefin basker. Jag var shit, vem är det här? Jag blir lite, lite småskär. Vad va, va fan, vem är den här Karl? Och så spelar han den gamla klassiken... Um, Åh oh, vad heter den här? George Morels. Ah, ja, eh. den! Ja, just det. Ah, nu kommer Äl. jag inte på vad den heter. Superklassisk Äl. låt. så knorrig, drivig. Ah. Ja, det här är ju den coolaste killen jag har sett hela mitt liv. Mm. Så det var första gången. Och sen sen <laughs> blev vi vänner. Vågar ni prata? Vågar ni prata med honom? <laughs> ja, jag gick framför dem direkt. Du är ju skitcool. Ah, ja, men nu gud, det är vad kul. var det här, vänner. Då? det här måste ha varit 2006 kanske? Mm. Sju? Denna gång? Axel basket och spela George Morell. Det här vill man ju se på bild. Ja. Vi, äh, vi, vi pratar mer om Axel snart. Vi måste ju lyssna, vi får inte prata sönder den här nu. Krakade Paloma. Krakade Paloma, barnbarnet. Jättefin. Mm. Jag tycker att ähm, Axel är väldigt bra på det här. Att, både liksom mafia och storslagna, men också det är så här superåterhållsamma. Att skapa någon stämning där mitt. Jag, man, jag tänker ofta att jag känner någonting när, fast det är lätt konstigt, men man känner någonting när man lyssnar och man får en bild i huvudet. Ibland kan man ryckas med ut av ett beat, man kan ryckas med ut av en melodi, men mm. Axels grej, det är svårdefinierat som all musik egentligen, men... Det är någonting som man bara så här rycks in i va, känner va, någonting. Vad får du för bild då? Av det här? En flygande matta. Man sitter, oh. man sitter på en flygande matta och åker i, i rymden. Oh, oh, Flumit. <laughs> <laughs> Kosmoskatten. Ja. Olle och <laughs> Jag Jag tänkte säga det att jag tycker både axel, men också Petter och Cornel är väldigt duktiga på den här galna range liksom att mm. de kan göra så här eh, pumpiga liksom fläskiga saker som bara är värsta hittarna. Mm. Men också så här jätte quirky, lekfulla grejer. Som är ganska knasiga nästan splexig. Mm. Eh, och sen så här superstämningsfulla grejer och sånt som bara är jättebakadraget. Liksom. Mm. Det är ganska ja, alltså, det är Alla ju... tre är super. Alltså, det grundar sig någonstans i att alla är väldigt, väldigt intresserade av musik. Ja, det och gillar man gillar musik. Alla, inte, inte att vara specifikt i just en, en genre. Det känns konstigt att sitta här och prata om dem, men om jag känner dem rätt så Det grundar sig nog i någon, i någon ja, stark kärlek till all musik. Ja, ja men det, det är verkligen det, är inte in, genre det man intrycket man det. får om någon som babastilt också liksom, ja, som absolut. Är också barnhus affiliate, affiliate. <laughs> vi vi stöker till det här lite nu jag mm. att det, det var li, det är lite sjukt för att vi baggades in i sån mysig mm. liksom stämning men vi um, kommer snart att spela någonting som är rätt hårt men ja. nu, är det någonting Axel vad har han på G, på G det kommer um, han um, har fortsatt att spela och släppa på, på, på två lag ja både här och där <laughs> och nu um, än en gång, nu ska inte jag sitta här och säga för mycket Men han, han turnerar ju hela tiden ja. Nu kommer han vara precis i Brasilien Just det Och eh, sen jobbar han och John Talabot Som jag också vet att du gillar oh, Gud, Ihop ja. med deras Talaboman-projekt Som mm. man kan se här i Stockholm Spela på underbroen. jag tror i slutet av månaden Om två veckor typ en två veckor. Ja, jag tror det. Ja, ditt borde alla komma och kolla på det Det är jättekul Turnerar, um, ja, turnera, gör musik Hänger det, runt? Ja, hänger så länge. Sveriges näst bäst gläddman också. Oh. <laughs> Enligt så, kafé. Så avundsjuk, så bitter. Nej, han förtjänar det så borde, klart. Borde, borde vunnit kanske, Nej, jag Ja, uh, men alltid peppar på axel, såklart. Mm. Uh, vi får se med en annan svinbegåvad, lite yngre- Uh, Jag och Axel Bomman är ju gamla födda i slutet av vårt tal här Det någon som, som skulle kunna vara inte, kanske inte vårt barn men vi <laughs> skulle kunna vara föräldrar till. <laughs> Jag vi får Så tog to, vi Ageli uh, Taxi som mm. vi spelade det här förra veckan också. Uh, kom en ny, ny låt nu för några dagar sedan som heter Ax. Stöket men. Uh, wow, jag är så jäkla peppad på att gå på klubb nu hör det här. Gud, vad alltså, det var kul. det är ju sjukt fett. Ja. ganska evil och alltså eh, coolt. Jag vill bara stå på en mörk rökerklubb nu. Uh. Ja. Nej, men jag, alltså, hon är ju så jävlig uh himm. -huh. Ja. Taxi. Taxi. Måste du lägga på mina, hon uh, släpper cool. en uh, EP nu som heter Muscle Memory. Uh, och har någon slags uh, Release rave för den på hemlig Eller Heller få säga om hemlig lokal. Ja. ja, imorgon. Här i Stockholm. Ja, eller inte imorgon alltså, i, i, när Folk som hör den här podden När den släpps eh, på fredag i, Nu är det torsdag Men eh, vi kommer att släppa den fredag Och på lördag är det alltså eh, Release Callas Ska du hänga med? <laughs> ja, lätt Cool. Svinfett. Och jag älskar att du blir så och lät... mm. Man ska Bl vara peppad <skratt> <skratt> Då blir livet roligare uh, Vi pratade lite om det här innan, innan vi kör igång att, uh, vi, vi är ett, båda ganska lätt till känslor oh. uh, Det är lätt att bli förbannad Men också väldigt lätt att Toppar och bli, bli en, entusiastisk <skratt> <skratt> ja, men, men det är därför man har musik man, man, blir, ja. man, man ska bli glad Eller om man är melankolisk eller. Ja, men precis. Det finns där ja. uh, Känslor för starkare Mm Äh, ännu mer studiebarnhus Släpp eh, mm. Tyskt är det va? Nej, jo. En tjej från Köln mm. Teknostaren Köln, Köln. Ja. Esther Silex v Hur skulle du beskriva henne som eh, producent? Den här öpen är faktiskt Det är tre tracks som vi ska släppa mm. Som skiljer sig eh, lite åt En lite tuffare um, houseare variant Än um, det här Andra spåret Vi lite, smyger igång det här Ja Lite, jag vet inte hur jag ska förklara, lite weirdare, finare, mm. konstigare. Vi fick på lite på smakprov. är jätte, jättebra sätt. Vi fick lite smakprov på Esther ja. Silex redan i tidigt somras när ja. vi hängde i Barcelona med Cornel. Ja. Då hade han smugit in en låt. Mm. Fick vi Och hon spelade okay. även på en av våra musikaliska kvällar mm. här i Stockholm i somras. Hur var det? Skitfett. Såklart. men <laughs> <laughs> det här är också en rising star ja. utan desslika. Spännande att lyssna. Mm. I can't stand, I can't stand, I can't stand. I'm a man. Älskar, det är bröderna som gör dem ja, de bara ond, äger. Ond, Onda stråttarna i det här avsnittet <här> Också känsligt så, det på ett helt annat sätt än det vi var inne på tidigare ja, bara, hur, hur, Vad får du för känsla av det här? vi blir bara peppad Jag vill bara stå, mm. på, jag vet inte. <här> stå och rulla Stå och rulla stå med det är två vikter i <här> armen som alltså på gymmet <här> Det var någon slags biceps-move som Oli gjorde här nu med typ fantasi Är det så du dansar när du dansar sina ditt Nej men jag känner ju i alla fall när jag hör det här. Och sen då se den coolaste tjejen där uppe på scenen och mullrar liksom. Det är känslomässigt. Det är någonting som bara växer in i hjärtat. Det var så fett. SD Silex Heinrich. Yes. Så tyskt mm. Så <här> Har du hängt mycket i Köln? Frågan är om jag någonsin varit i Köln. Jag tror inte ja. det. Jag har varit en gång. Jag skulle kolla ja. på Lil Wayne. Nej. Det ja. <laughs> ställer han in uh, typ alla sina Europa datum. Nej, så för fast i kallen. Men är och det en hi hiphopstad också? Nej. En? Nej. nej, det tror jag inte. Nej, det är väl det är in. Ja, precis. Jag har hört att du bara gilla teckna ja, här. Nej. nej, jag vet inte. Um, men uh, man kanske ju åka dit och mm. faktiskt gå på klubb istället. Verkligen. Jag är svinpepp. <laughs> ja. Vi körde här på <laughs> hon Göteborgen på lördag och Kuln på söndag. Ja, precis. Bra. Per perfekt. Så, så, vilken mysig helg vi ska mm. ha, Olle. <laughs> Impulser, det är det roligaste. Uh, jag tänkte på att du har ju bott i Australien ganska länge. Mm. Uh, och liksom verkat där. som, mm. som Hur är det? På tal om att dansa platser i världen. Är det, An är det... Annorlunda. Mm. De, du var uh... Sydney, eller hur? Mm. Sydney har varit ganska, som sagt, många år. och Det har väl utvecklats. Framåt men de ligger fortfarande är ganska långt Efter Europa okay. i, Framförallt klubbarna Det finns ju många mm. bra producenter därifrån Men mm. klubbarna framförallt Det tar några år till för folket att fatta Det finns jättemycket bra promoter Som vill göra bra saker Och liksom pusha scenen Men ganska mycket dagsfestivaler mm. Kör de med stora stora namn sådär. Men just klubbscenen Ligger, den laggar Och i så fall är det väl Melbourne som, som är bättre som än är Sydney. bättre, ja ah, okej okay. Jag får för med att, att det ändå... Alltså jag ser framför mig att det, att det kan vara så just de här eftermiddagsmysen mm. med lite så här glittrig, mm. disco-aktig ja, Det är inte typ. så konstigt egentligen. Eller? Just Sydney är som stad är ju en strandstad medan Melbourne ligger lite längre in och mm. har mer kulturellt liv. Och då vill man ju vara, om man bor i Sydney, vill vara ute på dagen. Så det egentligen är det ju en kanongrej att ja, köra fester på dagen. Hur, var, var du någon slags uh, DJ-kändis? Där. <laughs> <laughs> inte DJ-kändis, men jag spelade en del på... Ja. Lite klubbar så där. hur var det då? Det var kul men som sagt lite kanske återhållsamma för den musiken jag spelade jämfört mm. med vad deras egna residenter spelade. Man jag försökte passant. så gott man kunde. Kallar du det för Olo Ojord då? Jag får ju inte kalla mig Oloju, du vet. Det är en helt annan så jag har bytt lite nu. Oloojur. Oloojur. Ah, jag trodde uh -huh. att det var något så allt ego när det var liksom ja, det är många extra alltid. hårt. <laughs> det är inte så. Alltså. Nej, Oloojur finns en äh, det är en helt annan historia. Men ingen ja, är... Oloojur är död, Oloojur lever. Länge lever Oloojur. <laughs> Uh -huh. Så nice <laughs> Det bra. Gud, Det är fortfarande med lite gumdensmovelsen uh, uh här -huh. som vi känner nu. Det, det, det är någon blandning mellan hanter och någon slags att man är att lock. Lock. <laughs> man kör. armarna ner så kör man bara. Uh, zombie, uh -huh. acid surf. Ändå. Jag blir inte trött på Acid. Nej, oh, ju inte. Nästan. Nej. Det är ju. Ja, nej. Jag, jag vet inte om jag kan hålla med om, om just det. <laughs> <laughs> Men. Uh, Nej, den här tycker jag är så bra. super nice L Lite fläskig, men ändå mm. härlig. Uh, Lukas Nyström från Unge har mm. vi spelat här innan i podden. Lutas. Nu blir det någonting nytt, ja, eller hur? Också en EP kommande här i höst på mm. Studio Barnhus. Efterlängtad, världens finaste Lukas och som alltid helt fantastisk musik. Hur skulle du beskriva den? Det här är nog, um, som namnet kanske antyder, house-grejen. Den en <laughs> lite mer <hållanden> houseigare delen på den här EP:n. Den är helt om, alltså om, det. det är ja. titeln Hausgreien, ja. Om man nu ska försöka definiera någon genre eller ja. Det behöver man inte egentligen tycker jag men det är jättebra och det är jättefint. Ska vi smyga upp den här? Mm. Lukas. Lukas. Låter bra. Ja. Hon nice. mm. blir glad Så bra ja, Svänger lite. Och... Retro men ändå mm. modernt Inte riktigt samma Disco dans som man hade innan till den här låten Det här är mer Höfterna tror jag ah, okay. Ja, Höfterna och axlar <laughs> <lite. laughs> ja, Jag ska att det här tv nu för det är så fint Där Olle sitter och dansar med man, blir pepp. man blir pepp Ja så bra uh, När skulle du spela den här Under en kväll Mm. Också egentligen när som helst. Mm. In, inga, inga regler. Mm. Inga regler direkt där. Men jag, jag blir väldigt pepp när jag hör den. Mm. Så när man kanske vill um, trycka upp publiken, liksom få dem upppeppade. Uh -huh. Peppa upp dem helt enkelt. Eldar på lite. Ja. Uh -huh. Men egentligen när som helst. Som sagt, inga genrer utan bara uh, blandad musik. Jag, jag gillar att uh, du och jag har spelat skriva en gång desamma. Okej det var ute på Östersjön <laughs> klockan ja. så. Här klockan sex på morgonen. Så fint! <laughs> det ja, är in mot Djurgården och dimman ja. låg över Djurgården och det smattrade på... ja Det var inte så länge sedan. Vad är det? En månad sedan? En, månad, en och en halv. Ja. Alltså, det var ändå så kul. Väldigt uh, oplanerat och spontant. Men... Ja, det var bara jag som knödde mig in. <laughs> Nej! Det var ju supernär. Vi hade det jättekul. Grym spelning. Det var en lång spelning. Ja, det var liksom efter Storia Trädgården mm. avslutningen så Jacob Grandin, Big Boss, det. styr liksom upp någon konstig prom och så... Åker man ut ja, på, alltså. på havet Man var, man var nästan liksom klar efter trädgården Jag hade spelat här innan så jag, var ganska <laughs> ja, ja, jag är också tågig Vi kör, vi kör mm. några timmar till mm. äh, Då hade jag varit äh, på trädgården I nio timmar Kors. Då när vi hoppade på den, ja. <laughs> den. Man var ganska mör Sen när man landade på strandvägen ja. där den lade till. Men det är ändå min bästa grej När jag vet att jag ska få vara på ett ställe jättelänge jag gillar så lång och sånt Aha. när man bara ska liksom, så här, nu vet att jag, jag ska sitta här i tio Aha. timmar. Gud, skönt. Man behöver inte, inte stressa över någonting Man behöver inte stressa men det är ju ändå hellre om man vet att man ska så här, nu är det fest i, i liksom, nästan ett halvt <laughs> <laughs> det låter som att jag har problem. <laughs> man gillar att dansa. Man gillar bra musik. Ja det är klart. Dansa uh, dansa. dansa. Uh, men uh, vi borde spela skivan någon mer gång. Jag lite lite mer Superkul. planerat mm. tänker jag. Har du någon gång på gång? Jag är inne i en... Det här kommer att låta så pretentiöst. Men jag är i en träningsperiod. Mm. Första gången... Du lyssnar bara på gymmusik. Ja. <laughs> så um, inte så mycket gigs nu. så håll mig borta från det lite. Det har inte blivit, så mycket fest. heller Nej, precis. Det har blivit väldigt mycket... Um, det har varit en intensiv sommar. Med mycket festivaler och uh. spelningar runt om. Med Barnhus och ha, mig själv. Har kroppen tagit stryk? Ja, Eller? men jag känner att nu var det dags att bara ro om sig själv lite som Anna skulle Men säga. När ska jag komma in i den, den pasen? <laughs> det, det finns ju alltid en upcoming fest som kommer komma och något uh. nytt danskål att dansa på. Så jag känner mig inte så stressad över det längre. Nej. Och man måste ju hålla sig i form om man ska liksom palla. Jag må, jag, jag må, åh, gud, jag måste börja träna. <laughs> du får stund. hänga med och springa med mig. Jag har precis lärt mig springa. Lärt uh. och och med. mig. Uh. Uh. Men, Tycker vi... att det är ganska kul? Kanske. Det är ändå en jobbig säsong att sätta igång i sån kalla oktober. Pepp. Pepp. Oh. Vi får spela bra låtar och så springer jag. Okej okay då. <laughs> sen har när jag vill spela men <laughs> <är> sut nu vi <laughs> får sån på sån himla bra så här roll med blå lotter uh, det här är Kenton slash demon dan, du men den inte, jo men det här är, det här är ju helt okej okay. uh, du hade har, någon ännu bättre tycker nej, nej men uh, de har de har släppt en uh, är två spår liksom den mm. här heter harp uh, och är första, första spåret den mm. andra heter psycho är mycket, mycket bättre så nu måste alla kolla upp det uh, jag tror att du skulle gilla det jättemycket mycket mm. Skit i det nu. Vi, vi är ändå <laughs> alldeles, alldeles, alldeles, alldeles för många låtar i den här, i den här podden. Vi ska det är så in. roligt med musik mm, Ja, jo men fan. Man vill ju att det ska bli rätt. Let it go, let it go. Du, Carly. Eh, oh, Carly. Hänger, Legenden. Ja, varför får man säga legend om någon som lever? Heter det inte legendar då? Om man är, en legend är död typ. Alltså nej. jag är från Lidköping, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag vet inte. Vad var det? Jag är från, från Ljungby, det är samma, samma För mig kommer det alltid vara en legend, oavsett ah, okay, om man okay. är... Nej, så ska vi inte prata. Legenden, legendaren, Carly. Ja, ah, Kim Didier är ju producent. Ja, ah, helt, helt fantastisk. Som, uh, vi har ett upcoming släpp med också, vilket vi är helt jätteglada över. Ah. Och en helt fantastisk uh, låt som heter uh, Lights and Strobes. Mm. Och den som jag antar att du kommer spela nu är en av två remixar som kanske kommer komma på EPN. Mm. Utan vår egen Pedro Dollar. Ah, som är super, pepper. super, super. Ja. Så det här är mega pepp alltså. Vi äger pep. Mm -hmm. mm. <laughs> är, det liksom, är det här peak hour. Om här peak peak hour ammanskspelar ah. uh, inte? Nej, ah. du får lyssna så ah. får vi se hur du hur du känner efter du är här. Ah, ja, vi vi vi känner vi känner S på. Spegar sig på lite. Mm. Stropes, stropes. All alltså jag blir så peppad i den här låten. Så, så brittiskt. Ja, uh -huh. och så fint. Mm. Här är en helt annan vibben när vi snabba, snackade om innan. Här känner jag uh -huh. att jag än en gång kanske det är flygande matta. Du är matta. på flygande matta, Ja, flygande och flyger in <laughs> på klubben och bara säger tjena till alla kompisar. Och, alltså det stod nice. Uh -huh. och, all the lights and strobes. Gud vad mysigt. Uh -huh. Alltså Olle, vilken, vilket bra avsnitt. Låtar, jag är så var. glad, jag är så pepp få vara här Så många premiärer ja. så, så mycket god house. house. Det var väl väldigt hausigt avsnitt house mm. uh, Vi ska avsluta här med något som inte är det Som jag, mm. som jag tycker är <laughs> gosigt också Men uh, vad, vad händer nu? Vad, vad gör du i höst? Höst jobbar, fortsätter jag att jobba med Studio Barnhus? Gymmar? Oh, kommer bli Spinger. så biffig mm. <laughs> Nej, det kommer inte alls bli <laughs> springa springer lite, jobba med Studio Barnhus ah. um, Fortsätta vara på jakt efter er bra musik Spela lite, didja lite här och uh, på lite olika spelningar här och var Och mm. göra en rökelse kanske Va? Ja visst, va, till Studio Barnhus en, en, Som merch eller? Ja, Studio Barnhus rökelse Wow, va, ja. är det, är det här, har, du, har man någonsin liksom sett det som, som merch? Nej, det kommer Hur, va, Varför vill ni göra det? Men alla, alla blir glada av att lukta gott eller goda dofter. <laughs> Så då behöver vi prata med en indisk rökelsefabrik. Och, ja, vem vet. Alltså, fan, ni flumer. <laughs> vad heter det som? Matta. Ja, bara, ja vi, vi måste avsluta här tror jag. Men gud, jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Alla, alla släpp och uh, rökelsen skickar det till oss. Självklart. Do Tusen tack! Jenny. Alltså, tack! Kom tillbaka. <laughs> yes. Vi kan göra det här. Vi behöver inte vänta så länge till nästa gång Nej, inte flera <laughs> år Tack och uh, ha det gott Du är med uh, Vi avslutar med uh, en låt som jag köpt i tusen versioner den. Hotline Ding uh, Erika, Erika oh. Badous version Helt så annan, nice. inget gym nu Nej. Ever since I left the city, you Got a reputation for yourself now Everybody knows and I feel left out Boy, you got me down and got me stressed out Ever since I left the city, you Yeah, sure. Of champagne out on the dance floor, hanging with some dudes I never seen before.